Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til historier produceret på Trap Media i samarbejde med Lunar og Relatel. På Trap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit daglige inspirationsboost til i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Box fortalt af Camilla P. og Camilla B. Ladybox er en personaliseret abonnementsboks, der indeholder 5-7 pleje- og skønhedsprodukter, som sendes til medlemmerne en gang månedligt. Du har måske allerede stiftet bekendtskab med Ladybox. De har allerede været gæst i podcasten her med sin helt tidlige historie, men også i Løvens hule, hvor de er blandt de ganske få deltagere, der har været med to gange. Og som du måske kan huske, gik det ikke så godt første gang, de trådte ned ad den berømte trappe. De blev sablet ned af Jesper Buck og fik fem nejer. Men sådan gik det ikke anden gang. Vi vidste, at vi havde et godt produkt. Vi har et produkt, der kunne konkurrere fuldt ud med alle konkurrenter. Vi er blevet ældre, vi er blevet mere erfarne, vi har styr på branchen. Vi ved, hvad der rører sig i beauty-verdenen. Så vi kom også ind med, med en anden den her gang. Du kommer med behind the scenes rejsen fra den gang og frem til i dag og om hvordan det har været at få Jesper og Jakob med som partnere. Og så taler vi også om en meget presset periode efter programmet, hvor det gik igennem hele to diligence-processer. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end danske iværksættere kan bare nå. Rigtig god fornøjelse, Camilla og Camilla, ordet er jeres. Ladybox det er jo en månedlig abonnementsboks med pleje- og skønhedsprodukter, som vi sender til vores kunder en gang om måneden med udvalgte øh, produkter, øh, som øh, vi jo har planlagt efter øh, sæson øh, og ja, årstider, og øh, har været i gang med det i øh, fire og et halvt år. Og har i sidste år lanceret også en personaliseringsdel af konceptet, som betyder, at vi i dag giver vores kunder en lidt mere personlig oplevelse, når de modtager vores boks. De kan helt konkret selv bestemme noget af indholdet i boksen, og så er der så en delvis indholdet, der er valgt af os. Og det er jo en af de ting, som er, da vi lige sad og, og, og talte lidt om, inden vi trykkede på knappen som jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om lidt senere i, i episoden, netop det her med, at I har bevalgt, bevidst valgt at gøre det sådan lidt lidt sværere for jer selv, for at gøre det bedre for jeres kunder. Ikke? I jo, stedet for jo. at have en fast pakke, man får, og så kan man planlægge frem, så jeg siger, nu kan man begynde at personalisere det selv, og vælge selv, og tilvælge og fravælge. Ja, tænker, ja. det giver vel også en logistisk udfordring, et eller andet. så ikke det er umuligt, fordi I gør det jo, men... Man skal måske løbe, løbe lidt stærkere ikke? og finde ud af, hvad trender, hvad trender ikke ikke, hvad skal vi købe ind, hvad, hvad skal vi ikke købe så meget ind af osv. Ja. Lige præcis, lige præcis. Og det er jo også lidt opstået af, at, at kravene i dag fra kunder, fra medlemmer, at det, bliver, det går hen af at mere behov for, at det er customizable. Altså at man selv får lov til at bestemme noget indholdet, ja. og selv får en indflydelse i en eller anden art. Vores produkt, det har været en 100% overraskelse. Du ved ikke, hvad der kommer i boksen. Det er fem til syv produkter, men du ved ikke, hvad det er. Og så, så får du højere værdien, du betaler. Men nogle gange vil man også godt vide, okay, jamen jeg er sikker på, at lige præcis det her produkt, det får jeg, og det kan jeg bruge. Så det var det, vi dykkede ned i, at man netop får noget hver måned, som man er sikker på, at man kan bruge, og som man er virkelig glad for. Og så er resten jo faktisk kun et plus. Du ja. bliver både øh, positivt overrasket, fordi det er en gave, og så får du noget, du kan lide. Så det, det var det, som bare... Læg grund for, at vi gjorde det. Så jeg... er der så lavet. Og så er der så lavet. Ja. <laughs> jeg, jeg kan bare godt lide den måde. Først fortæller du en masse gode ting. Ja, ja, ja. Og så kommer du til det sidste. Og det er jo så et plus. Og jeg tænkte, det var alt det andet også. Men ja. det er jo en dejlig tilgang til det. Yeah. Ja, ja, ja, men det er, jo, det er jo dejligt, når man kan gøre kunderglade, eller man tænker, man tænker, at det gør dem gladere, end de var før. Øh, det med lageret, det er jo så også en åben dialog. Vi havde jo tanken om, at det her det er bare den perfekte idé, det er det, vi skal gøre. Og så gik vi i gang med at snakke med vores daværende lag om det. Øh, det kunne ikke lige så lade sig gøre. Øh, der var ikke teknisk set op til, at man selv skulle kunne vælge noget og så tilpasse buksene til det. Men det gad vi godt have. Altså, så vi dykkede ind i, okay, hvilket lager kan så gøre det her for os, og hvad er det tekniske setup, det kræver? Fordi hvis det her det er det, markedet siger, de vil have, jamen, så er det også det, vi skal lave, uanset hvor komplekst det egentlig er. Så, så der skiftede vi faktisk også lager og det krævede jo så lidt ekstra, kan man sige. Investerede timer fra os som founders, at vi jo fik et nyt samarbejde op at køre, vi skiftede lokation med al vores, med vores og så osv. Men det gjorde så også, at vi fik det op at køre, fordi de var involveret fra start i den her opsætning. Ja. Så ja, det stiller højere krav, og ja, vi skal være med på, hvilke produkter er det, der skal købes ind, og til hvor meget, fordi det er jo ikke bare sexprodukter, I har på hylderne, det er jo. Nej, så nej, nej, nej. Ikke blandt andet, vel? Nej, nej. nej, nej. Ej, nej, nej. <laughs> Og nu kom vi lidt ind på det alligevel, Jeg sagde i senere, jeg blev så ude, men jeg fik lige tryk på et knap, det jeg kendte. Ja, det, det, det var det, meget... Det. det er bare dig. Det er godt. Yes. Det er godt. Hør nu her. Nu um, fik jeg sagt det igen. Der er nogle lytter, der har skrevet til mig. Mark, lad os være med at sige, hør nu her hele tiden. Nu fik jeg sagt det alligevel. Hør nu. No. Prøv nu at høre her. Prøv lige at høre her. Ja, det <laughs> Det anden I er med i det anden gang I er med i, I, i værksætter, der er yes. sket rigtig, rigtig meget. I var fem founders oprindeligt. Yes, det var vi. Yeah. Øh, og I stillede op i løvenshul. Yes. i sæson 5. Yes. Og øh, det gik jo ikke så godt. Det gjorde det ikke, nej. Det er nej. ikke nogen hemmelighed. Da vi, da vi var med første gang, der øh, var vi vi havde været i drift i cirka et halvt år. Vi manglede rigtig meget penge. Og vi var meget nye, både i forhold til at være meget grønne iværksættere og jo havde et produkt, hvor der ikke var særlig meget data, der beviste, at vi havde et koncept i virkeligheden. Fordi vi havde på daværende tidspunkt 200 medlemmer, og det er ikke nok til at validere, at det er en god idé, du har fået. Så det var ret, ret tidligt. Vi var med i Løvens Hul første gang, og for tidligt også, hvis du spørger os i dag. Men en meget, meget stor læringsproces, fordi du selvfølgelig forbereder dig rigtig meget til det. Men på det tidspunkt, når du også er så, så grøn, så er man også meget optimistisk, fordi man synes, man har fået verdens bedste idé. Så da vi trådte ind i Løvens Hul første gang, der var vi fuldstændig overbeviste om, at vi ville få en investering, fordi vi synes idéen var så god. Vi var totalt velforberedte. Vi vidste også godt, at vi er sådan rimelig gode til at snakke alle sammen. Og så blev vores produkt jo meget kritiseret, og vi fik jo også at vide, at vi ville gå konkurs inden for to år, og så blev vi ellers sendt ud af hulen igen. Ja, I, I kom lidt igennem tørretumlerne ind, kan jeg godt sige. Ja, det var slagterbænken, der det. Ja, var det, ja. ja, ja. ja måske <laughs> det var nemmer det. Altså, I ja. Iben måske, i nogens optik, måske sævet lidt midt over. Ja, det gør vi. Ja, det, det, det synes vi selv. Måske. Det gjorde ja. vi. Ja. Men I kommer også ind, og altså, du siger også alt, at det kommer ind, måske lidt for tidligt. Ja. Og I kommer ind med masser af energi og en, en, en fuldstændig grænseløs tro på jeres idé. Og den her idé og energi, der tænker man, sky's lidt. Altså, ja, hvem kan sige nej til det ja. her? Men I var en, måske... Lidt for, for tidligt ud. Det var vi. vi. var meget for tidligt ude. Og I kunne måske have været bedre forberedt med mere data? Med, eller hvad er det er svært at sige, fordi det følte vi nok ikke på det tidspunkt. Nej. Vi havde samlet alt det data, vi overhovedet havde i virksomheden. Vi havde været i gang med abonnementet et halvt år. Ja. Æ, og så er vi meget perfektionistiske, perfektionistiske når det kommer til øh, øh, at forberede os på, hvilke spørgsmål, der kan blive stillet, og hvordan vi er svarberede på dem. Men det ændrer ikke på, at vores forretning ikke var længere. Altså, så var der, der var ikke mere data at forberede til dem. Nej. Øh, så kan vi jo så at sige, at potentialet er der, og jeg synes ikke det, det er de er ikke glade for. Det, de, de kan godt lide, når der er resultater, og så også potentialet, som er bevist. Ikke? Ja, jeg tænker på, man fornemmer lidt, at de vil gerne være dem, der spotter potentialet nogle gange. Ja, ja, ja, ja, så de kommer med energien, og ideen og konceptet, og noget valid data, de kan bygge det på, og så vil de gerne spotte potentialet i det. Ja. Ja. Man skal ikke altid fortælle ja. dem, hvor stort potentialet er, vel? Nej. Nej, nu skal vi bare se. Ja. Der skal ja. gerne ja. være noget at bygge det på, kan man godt sige, ja. I kommer på, som du kalder det, gemiddag, slagtebænken, tørretomleren. I vil at køre godt og grundigt over. Ja. Og, og, og så får jeg videre, at I overlever ikke 24 måneder. Yes. Nu sidder I her. <laughs> ja. Og det her, det var inden 19. Yes. Nu sidder I her 48 måneder efter. Ja. Det gør vi. Og jeres forretning boomer. Det gør den. Vi har fået ja. masser af investorer med ombord. I har fået med i Løvens igen. Det skal vi tale om lige om et øjeblik. Så hvordan... Er det at kigge tilbage på, at, nej, der siger, at I overlever ikke 24 måneder, og nu sidder jeg her 48 måneder efter, og det går rigtig godt? Jamen, det er jo vildt at tænke på. for Man kan også sige, at øh, vi, vi snakkede meget om det dengang, for da vi kom ud fra programmet, øh, det ændrede ikke på, at vi selv synes, vi havde en god idé, og vi troede på det, men der var godt nok stille i bilen bagefter, da vi sad ude. Øh, men vi blev ret hurtigt enige om, at det var kun et nej. Øh, så nu det videre. Øh, og så må vi se, hvad vi kan gøre bedre. Vi må forbedre konceptet, produktet, øh, vi må selv blive bedre, øh, og så tale fra en ende af. Og så er der jo sket rigtig meget med produktet, og det har været en helt vanvittig rejse siden da. Vi har også rejst penge flere gange siden da hos andre øh, eksterne investorer, så processen siden da, den har været ret øh, vild. Og så har der jo lige været en omgang corona og krig og øh, alt muligt. Det har bestemt ikke været en, en nem rejse heller. Øhm, og noget af det, der har været vigtigst for mig og Camilla gennem hele den rejse, det er, at man får mange nejer, når man har sin egen virksomhed, og når man starter op for ny, øh, og det skal man selvfølgelig være indstillet på, men hvis man giver op, når man får et nej, så kommer man heller ikke særlig langt, øh, når man gerne vil være iværksætter, øh, fordi du får ni nejer, før du får et ja, og sådan er det meget de første år, at man har sit eget firma, så må man jo blive ved, så skal man nok igen med at få et ja til sidst. Så hvad betyder det for jeg, at få at vide, at I ikke kunne overleve 24 måneder? Hvad tændte det i ja. jer? Jamen, jeg tror egentlig, så øh, blev man nok lidt fred i, fordi der var en, der kunne altså, finde på at sige noget. Ladybox var stadigvæk vores hjertebarn. Øh, så derfor tændte det jo også en gnist i os, at vi tænkte, det er der fandme ikke nogen, der skal sige til os. Og så må vi modbevise dem, ja. at det må være målet nu. Øh, og det er jo det, vi har knoklet for de sidste tre år. Øhm, og Under corona fedt. og en, en, en krig, der har været et år nu, <laughs> ja, og så videre, ikke? Jo. der går I ind og beviser det her. Ja. I har heller ikke ligget på den side. Det har vi bestemt ikke, nej. Der har været øh, mange udfordringer undervejs. Ja. Og jeg har ændret i ejerkredsen. Ikke? I var jo fem, øh, nu er I to i fire af timet. Så I har også ændret på hele det set op med alt det, der følger med. det. Er, selvom det var, som vi sagde inden, det, det gik jo fint med at ændre på ejerkredsen. Men der er en masse masse og der er ligesom en masse praktik, der skal på plads, samtidig med, at man vækster virksomheden og udvikler virksomheden og ændrer på, på, på, på, på parken, så at sige, ikke, konceptet? Jo, jo, altså det er svært at holde snor i driften, når der sker så nogle ændringer, som ja. for eksempel, at en founder træder ud, og det er jo sket så efterhånden uh, tre gange i ja. alt, øh, nogen større end andre. Men det skaber helt sikkert på styr, selvom det kan være på fredelig jord, at vi er gode venner i dag og god familie og alt så ja, nogle... det ene er med din søster. Ja, er jo... det er jo min søster, der sidst trådte øh, ud. Og Camilla B. Der taler, skal ja. jeg så lige sige ja. Camilla B. <laughs> ja. Ja. Så det er jo altid en, en lidt større ting, når det også er familie, fordi det har jo været det, vi har været vant til fra... Starten fire år, hvad jeg har arbejdet sammen med familie, skulle vende mig til ikke længere at skulle. Det Det har jo været en omvæltning i hvert fald for mig. Men uh, igen, det var desværre, det var meningen, at uh, Christina så skulle træde ud. Hun ville noget andet. Og, og det er jo færdigt, ja, det sker jo, det hører vi også om. Men det gode at høre fra jer, det er, at ja. det er gået godt, men alligevel i går fra fem til to, ikke samtidig med, jo. at I skal vækst og ændre konceptet og bygge nyt website op og, og hvad ved jeg. <laughs> Um, er der ikke flere, der skal falde fra, vel? <laughs> nu det Men nu har, jo fået, nu har I fået det, som, som, det, som man jo kalder traction. Ja, I ja. har fået fat. Ja. Um, og det, I begynder at få fat. Corona til trods, ændring i ejergræsen til trods, krig i, i Ukraine til trods. Så har jeg fået fat. Det har vi. Og øh, I går så i gang med at søge investorer. I, uh, I for, sommeren 22. Ja, går i gang med at finde investorer. Yes. Og samtidig så tænker I, det er der løvensugle, den der tørretumler, den tager vi lige igen. Ja, jeg tror, at uh, helt generelt så har både mig og Camilla sådan en tilgang, der uh, gerne vil gøre lidt det umulige måske, og noget, uh, godt kan lide det, der er svært, uh, og gerne vil jo modbevise, at det her, det kan vi godt. Og uh, da vi startede med at skulle søge investering i sommeren 2022, der, uh, der, havde, der havde vi, var vi i snak med Keystones, og... Uh, så var det tilfældigt, at jeg opdagede en dag, at, de, at der var deadline for løvens hovedagen efter. Og øh, så snakkede mig om det og tænkte, der sker ikke noget ved at sende en ansøgning, og hvis vi ikke har lyst, når det kommer til stykket, så kan vi altid sige nej. For der skete jo rigtig meget i sommeren. Øh, lige omkring, vi sendte den ansøgning, der skrev vi under med Medina 14 dage senere. Og øh, da vi så kom til august måned, der havde vi jo lige fået Medina ind, der var meget nyt. Og i starten af august pitchede vi så hos Keystones, og ugen efter pitchede vi inde i Løvens hule. Så. Jensmæssigt, ja. Jensmæssigt, <laughs> ja, ja. Ja, ja, til at, til ja. at komme dagen. Ja, til at løbe. Ja, Ellers gjorde går jo, vi så jo på skærmen den ja, ja. 24. januar, var det jo ikke? Præcis. Første gang i Løvens hule, går ikke så godt. I får blod på tanden. Yes. I justerer jeres produkt. I kæmper midt under corona. Uh, I går fra, fra fem til to i ejekredsen med alt det, der følger med. I søger nye investorer gennem Keystones. I lander også lige en fenomenal aftale uh, med med Og så tænker jeg, så er det, at vi tager løbensugl også på toppen af det her. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> Ja, det er slet ikke og lige for mens meget. I ser omsætningen <laughs> stiger, ikke sådan også? Jo. Midt under alt det her? Ja. Hvad i alverden driver jeg? Hvordan, hvordan lykkes I med alt det her samtidig? Jamen, vi brænder jo så meget for at få Ladybox ud i verden. Vi synes jo, vi har i dag et virkelig, virkelig godt produkt, som vi rigtig gerne vil sprede budskabet om. Som jo også indebærer hele det her beauty-univers, som vi er ved at bygge op stadigvæk, og som vi gør bedre og bedre hver måned. Øhm, og mig og Camilla er mega drevet af at bygge noget fra bunden af og gøre det stort og forkæle så mange kvinder, som vi overhovedet kan. Så synes vi også, at løvens hule, det var også en udfordring, og vi kan godt lide udfordringer. Øhm, ja, så... det kan jeg jo. <laughs> <laughs> Så der var det med at øh, snøre skoene, og så øh, så vi alle episoderne en gang til, og øh, svarede på alle spørgsmålene, og øh, forberedte os helt vanvittigt meget. Og så var det jo at gå ind en gang til, og der, øh, jeg tror, vi var mere selvsikre den her gang, fordi vi...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 Ja, fordi det er jo nok os, der ved mest om vores produkt. Så sådan var følelsen i hvert fald, ja. da vi gik ned, øh, ned ad trappen igen. Så de kunne næsten ikke stille et spørgsmål, hvor vi ville være helt, øh, ja, ikke vide, hvad vi skulle svare. Det var så, sådan en følelse, vi havde. Så, så ja. uagtet hvor, hvor godt forberedt de følger, følger første gang, anden gang? Det var en helt anden ro. Det, det, det kan man måske ikke helt beskrive, men når man ved, hvad man ved, så, så den nervøsitet, der kommer med, det er sådan mere, nu vil jeg gerne vise jer, ja. hvor meget jeg faktisk ved, og jeg vil gerne få taletid nok til, at I også forstår det, hvor første gang, der ved man slet ikke, hvad man ikke ved, og hvad man, hvad man faktisk ved. Altså det er sådan en helt anden nervøsitet. Ja. Og I går ned og stiller jer på krydset. Ja. ja. <laughs> Hvordan er det at være i godsegn tilbage på det kryds der? Jamen. Det er sjovt. Ja. Uagtet, hvor godt forberedt man er, så tror jeg ikke, der er nogen, der kan forberede en 100% på at stille dig op foran fem løver, som man ser op til og har gjort i mange år. Og at man bagefter ved, at der er mere end en million danskere, der skal se det bagefter. Så presset er enormt og man, at det er et helt vildt stort pres, der er på en, når man stiller sig derind. Heldigvis var vi rigtig godt forberedt, men det ændrede ikke på, at lige inden vi gik op ad trappen, der var nok specielt mig, der havde lidt følelsen af, at jeg skulle besvime næsten, <laughs> øhm, fordi jeg var så nervøs. Øhm, og det har noget at gøre med, at jo længere vi er kommet øh, på den her rejse, jo mere er Ladybox også blevet ens barn. Mm. Så det var også rigtig vigtigt for os at få anerkendelsen af, at vi har gjort et godt stykke arbejde, for vi har virkelig, virkelig knoklet for det. Hvor, var det, var det. Var det næsten vigtigere for dig at bevise og få den anerkendelse på, at I har overlevet mindst ind i 24 måneder, fordi det går jo godt i ladybox. Ja. Og I er jo i gang med keystones. <tøk> I er jo gang med keystones også, og det ser allerede godt ud, inden I går i studiet. Ja, det var helt klart meget vigtigt for os at få anerkendelsen også, også i forhold til at vise udviklingen at øh, selvom at der er nogen, der siger nej til dig, så kan du sagtens ændre deres holdning, og det var også noget af det, der var rigtig vigtigt for os, for der var meget, meget stor forskel på det produkt, vi havde med ind i hulen første gang, og det produkt, vi havde med ind i hulen anden gang, i forhold til kvaliteten af produkterne, øh, den mere luksuriøse indpakning, vi har lavet, sådan noget som flyers i boksen. Øh, vi, har, vi har sørget for at opgradere vores produkt rigtig meget, så vi var også, det var spændende at se dem unboxe, og hvad siger de, og... Kan de godt se, hvor stort et arbejde vi har lagt i at gøre det her produkt bedre, end da vi var her for tre år siden? Men det behøvede jo ikke. Det gik jo godt. Alt det her vidste de jo godt, inden de gik derind. Sagde, det, det kører jo nu her, vi har potentielle øh, investorer på vej ind, og omsætningen stiger. Jamen, I skulle lige på det kryds i en Men har jo alligevel sin syv. Nej, vi vil gerne vise, jo, ja. at, at der er sket noget. Ja. Og slå et slag for iværksætteri også generelt. Altså dem, der har set os i første episode, de tænker jo også, at oh, de må jo være. Jeg øh, og drage nøglen om, eller hvad der nu sker med dem. Det ved man jo ikke, medmindre man deciderede at gå ind og søge på os. Øh, så men det er for, lidt... Ja. Jeg kan arbejde, Camilla, fordi man først gang jeg var med, og, og også indholdet af boksen, der fokuserede jo også meget på øh, for eksempel menstruation, som jeg synes var ja. meget vigtigt, og i talesætter, og i endnu høj grad almindeligt gør øh, det her. Ja. Som jo det, der er mm -hmm. ja. det er mest naturlige i hele verden. <laughs> ja. Men det virker også, som om det var noget af det, der var en det skulle imod jer? Ja. Det var det helt klart. Nu, vi nåede faktisk at udfase den del af konceptet, inden, lige inden vi trådte ind i løvens hule første gang. Men det var jo den, det koncept, det vi havde de første seks mm. måneder, af vores drift, det var, at vi var en menstruationsblogs, ja. så en blanding af beautyprodukter og en masse snacks og bindertamponger. Og vi fandt ud af, at første gang, vi skulle pitche for en investorer, øhm, fordi 95 procent af investorer, det er mænd. Øhm, og for fire år siden, der forstod de ikke, Ideen i at forkalde kvinder under menstruationen, fordi de jo ikke selv har menstruation. Øhm, så på en vi eller anden måde. Snakker fire, vi snakker fire år siden. Vi snakker ikke fire, år siden. Vi snakker Nej, fire, ja, fire år, år siden. siden. Ja. Og der sidder mænd og har svært ved at forstå det her. Ja jamen på, på mit køns vej, må jeg bare sidde og ryste på hovedet, altså, eller andet <laughs> Men det, det var en blanding af det, yeah. og så også, at, at der er sket stadigvæk rigtig, rigtig meget i samfundet de sidste fire år, i forhold til, at vi er blevet meget mere åbne om sådan nogle ting. Jeg er sikker på, at det koncept godt kunne fungere i dag, men det kunne det ikke for fire år siden, for der var ikke nogen, der ville prale med, at de var nede og hente administrationsboksen nede i pakkekjørsken. Øhm, og det har nok ændret sig meget i dag allerede, og efter at Sofie Linde har stillet sig op, og der har været rigtig mange debatter jo siden da, det er slet ikke så belagt, men det var det for fire år siden, og det er ret vildt. Ja det er jo lidt interessant nogle gange, at vi nok går i supermarkedet, og køber hygiejneprodukter til min, min hustru eller min datter. Så får jeg stadig blikke, hvorfor jeg står som mand, og nu har jeg jo stød på, hvad de bruger. Så går jeg bare hen og tager det på i kur, men jeg kan gøre, lægger mærke til at nogle gange, så kigger folk sådan lidt på mig. Hvorfor gør du det? <laughs> Er der det, eller er det sådan en følelse, man har selv, når man kører det? Nej? Nej, det har jeg gjort mange år. Men jeg har bare okay. nok mærket, at jeg bliver kigget lidt. Jeg ved ikke, om nogen af mændene siger, at nå, hvor ved du det fra? Det, det? <laughs> det er jo kun godt. <laughs> eller, hvad bruger, du dem, hvad bruger ja. du dem til? <laughs> <Ja>. <laughs> det ved jeg ikke. Men fedt i det, det skal vi ikke flytte fokus. Det er bare fedt i det vil jeg bare lige sådan en lille, lille ja. skud ud herfra. Ja. Øh, men I bygger videre på konceptet. Det gør og vi. nu står jeg så derinde i løvens hul. Ja. Og... Øh, en af dem, der kører der gennem tørretumler, eller som du siger, Camilla, er for slagtebænken. Slagtebænken, ja. Fordi hvad er det lige, der sker denne her gang i løvens Ja, Jamen, det der sker er jo selvfølgelig, at vi går ned ad trapperne, og de kan jo selvfølgelig godt genkende os, og vi siger hej, og så, så går vi i gang med vores pitch. Og pitchen, den går rigtig godt. Vi har også øvet den rigtig meget, mig og Camilla. Hm. Øhm, og så, så starter Jesper Buk med at sige, at han vil godt lige starte. Og der der bliver jeg sgu rimelig nervøs, øh, fordi det jo var ham, der var rigtig hård mod os sidst. Æm, så jeg tænkte, så starter vi igen. Æ det var min første indskydelse. Ja, det var min første indskydelse, var at nu starter det en gang til. Ja. Æm, og så sagde han jo også, at øh, han havde vist været lidt hård mod os for, øh, for nogle år siden, og øh, det måtte vi jo ligesom ikke til, at øh, jeg ja, er måske lige måske en anelse. Øhm, og så snakkede vi lidt om det, og Jesper kom jo faktisk med en undskyldning for, øh, at han havde været måske for hård imod os første gang, vi var i hulen. Og øh, derfra, der anerkendte han jo rigtig meget den proces, vi har været igennem, hvor meget dygtigere vi var i dag, og, øh, og at vores produkt er meget bedre. Øh, så han var jo faktisk ret begejstret for, at vi kom tilbage. Jeg er ikke så tit, der falder en undskyldning herfra. Her Nej, vi var næsten i chok. Det var helt enkelt ja. <laughs> anden ja. i Kommer det med, det her? Eller hvad? Ja, ja. Ja. Ja. ja, det var godt nok... Det, det, det var nervepirrende, men det var også fordi, vi havde, vi havde faktisk lige på grænsen, da der var gået to år, efter han havde sagt det, der havde, der havde jeg fået nogle journalister til at skrive historien om det. At nu var der gået to år, og vi var overlevet. Så det kom faktisk op i nogle medier med overskriften, at Jesper Buch har taget fejl. Mm. Og det delte vi på LinkedIn. Og det fik så... Vildt mange eksponeringer. Fuldstændig vildt. Øhm, vi var virkelig lagt ned af henvendelser også bagefter. Og øh, der kommenterede Jesper Bug der også. Så øh, da han så startede med at snakke ind i Løvens Hule, der tror jeg også, der var en lille frygt for, åh, oh, oh, det her LinkedIn-opslag, at vi havde lavet. <laughs> øhm, og det snakkede vi også lidt om, hvor han sagde, at det var, havde øh, han faktisk følt var lidt provokerende, men at det var rigtig fedt. Yeah. Det kan han jo godt lide et eller andet sted. Ja, det, det kan han måde, godt. Ja, ja, ja. Hånden på kobleren. I siger jo bare, at du kan 24 måneder. Nu er der gået 24 måneder. Præcis. Det er jo ikke? også ja. er jo også ja, ja, ja. Er du selvstændig eller måske på vej til at blive det, så er erhvervskontoen fra Luna Business skabt til dig. Den blev i 2022 kåret som Danmarks billigste erhvervskonto af Visma Dinero. Med Lunar Business kan du styre hele din økonomi fra mobilen, så du sparer tid på rutineopgaver, som f.eks. bogføring. Og det er nemt at ansøge om din konto. Alt du skal gøre er at hente et appen og så ansøger du derfra. Du kan se meget mere om dine fordele på Lunar.dk. I for en investering. Ikke bare for én, men for to. Ja. Korrekt. Og Jesper Buch er jo så en af dem. Jesper Buch er en af dem, Jacob Skov er den anden. Og hvad er det, I, uh, I lander derinde med de to her? 600.000 på 10 procent. Og i forhold til jeres første valuation, eller værdiensættelse, skal man jo sige, når det er sol. der ja. må man ikke tale engelsk. <laughs> I forhold til jeres første valuation, hvordan ligger de 6 millioner så nu? Ja, det er jo meget højere. Vi gik ind med en værdiansættelse sidst eller første gang, vi var derinde. Jo, Der var i vores verden nu nok øh, alt for høj. Altså, det ja. var, der var ikke noget, der retfærdigt gjort den i hvert fald. Æ, så nu er det lidt baseret på, hvad der ellers bliver værdiansat for vores branche. Også. Men Hvad havde I den første gang, I var med i løbet Hvad var så værdiansættelse der? 3 millioner. 3 millioner. Ja, 3 millioner. Så I har bevist, I har justeret, I har ændret ejerkredsprodukter og ejer kreds produkter, alt muligt andet. I har fordoblet deres valuation og for at få 5 meier, Får I så tog jæger, faktisk. Ja. Og Jesper bruger en af dem. Det wow. gør vi. Det er vel en UK-dagsarbejde? Okay altså ja, det var i hvert fald ikke forventet. Altså, jeg tror, vi begge to er enige om, at det var, nok, øh, ja, det var nok det sidste, vi havde forberedt. Det var, hvis de sagde ja. Hvem troede I, at I måske kunne gå derfra med? Vi gik faktisk ind og troede, at vi ikke ville få en investering, da vi gik ind i hulen. Og det, øh, det kom så egentlig lidt af, at vi både fandt ud af, at nogle af løverne var involveret med en af vores konkurrenter. Og, øhm, og derfra, at, øh, at sådan en som på Buk, regnede vi i hvert fald ikke med, fordi han var ikke så begejstret sidst. Og vi vidste, at Jacob Riesgaard, han var rimelig skeptisk over for abonnementsforretninger. Øhm, så øh, da vi gik ind, der var det jo totalt fokus på at vise rejsen og forbedringerne. Øhm, og så havde vi faktisk overhovedet ikke forberedt os på, hvis der kom et bud. Så øh, vi var meget overrasket, da vi stod derinde, at vi faktisk skulle til at diskutere hvad filen gør vi nu, fordi vi havde fået nogle forskellige varianter af bud derinde, og hvem tager vi med, og hvad vil vi gerne. Og Jakob og Jesper var nok de sidste to, vi havde regnet med. I en kombination I også. en kombination om, ja, ja. Sagde, ja, ja. præcis. Så. så det var meget, meget overraskende, og meget øh, overvældende, at vi lige, for man har jo ret kort tid, man har jo et minut eller to, ja. til at finde ud af, hvad man gerne vil. Og, øh... <laughs> yeah. Det var en meget kort og hurtig, øh... hvad gør vi? <laughs> Snakke. Ja, det var det. det var, og I var hurtigt enige. Så ja, det var, var vi. Ja, vi var meget hurtigt enige, fordi vi så en mega stor værdi i både øh, Jesper og Jakob, som kan bidrage med noget meget, meget forskelligt, fordi vi vidste også godt, at, øh, at selvfølgelig, da Jesper har sagt en masse gode ting, at så vil der nok komme et bud for ham, men at da Jakob så også bød ind, at vi ligesom vidste, at så kan vi blive en del af også hele det her cool group team, som også bare har en kæmpe, kæmpe stor værdi. Og øh, det har det også vist sig at have, og vi er virkelig, virkelig glade for, hvordan det endte, og vi sagde ja til dem begge to. Stærkt. Ja. Da I så går ud af den her dør, ja. som vi andre kan sidde og kigge på ind på skærmen, så går I ud der, så står I, så får I på kæmmer I hovedet. Det gør vi. <laughs> H hvordan har I det lige der? Se, det var meget ambivalent måden, vi gik ud der. Det, det er faktisk faktisk. <laughs> der, der, der, der er en lille sjov historie ja. i det. Fordi når det er, man uh, træder ud, der står man jo lige. Der står man faktisk lige et minut eller to, inden man skal ud i det her efterinterview. Og øhm, der står vi og er fuldstændig op og kører over, hvad der lige er sket. Og vi er totalt parat til at poppe champagnen og er mega glade. Ja. Men så skal man lige have ro på, og så skal det lige være stille, og så går man ud i efterinterviewet og øh, det er vi bare ikke særlig gode til, fordi der skal man altid der skal man altid jo sige spørgsmålene igen. Ja. Øhm, og det kan vi slet ikke finde ud af. Så når de siger, Nå, men, hvordan var oplevelsen i løvens fugle, så råber vi, fedt! <laughs> Hvor man skal sige, oplevelsen var. <laughs> ja, oplevelsen var, præcis. Og, og, og det, vi, jeg tror, vi var så glade og begejstrede, at vi kunne simpelthen ikke lige finde ud af det her med spørgsmålene og sådan noget. Øhm, så vores efter interview, de har heller ikke taget det med. Og det, <laughs> det er der en grund til det her. Ja. Nej, lige lige den ved klippet. det kan ja. du ikke finde ud af. Nej, det kunne de ikke. Nej, det kunne være sjovt at se, Morsik, hvad det det, det, der fraglet, god, det fedt, er god, fedt, ja. godt, Yes. Ja. <laughs> Super. Det var rigtig sjovt at se. Ja. Der, så jeg tænker, ja. at den her gang er der ikke lige så stille i bilen hjem. Nej. Det... Faktisk, så, øh, det, den første vi ringede til, det var øh, Christina Camillas øh, tvillingsøster. Ja. Og øh, hun skreg næsten også i glæde i telefonen, og det gjorde vi også, og vi kunne næsten ikke forstå, hvad der lige var sket. Og øh, skrev med det samme sms'er til vores investorer. Og øh, alle, det var en øh, uendelig lykke, ros at ja. og, og være der bagefter, og vi blev senior. om. Hvad, hvad gør vi egentlig lige nu og sådan noget? Fordi det havde vi slet ikke regnet med. Så øh, vi fandt den første vinbar faktisk, og så ja. drak vi vin. Ja. Det var da også er en rigtig god idé. Det var rigtig hyggeligt faktisk. Ja. Ja. Man smagte lidt bedre lige der, ikke? Det gjorde ja. den, det. det gjorde er den. Man skal fejre de små ting. Det er ja. det, vi Altid. minder os selv om. Ja. Ja. Altid Præcis. fejre. Det, der så sker nu, det er, at I med i for anden gang. Den her gang går I frem med en dobbelt høj valuation, som, øh, som de køber ind på og I får de to herrer med Jesper og Jakob. Nu starter en rigtig, rigtig hård tid for jer, fordi I... ikke nok med I får de to herrer fra med som investorer. I lander også. Er det fem investorer gennem Keystones? Yes, det er det. Og I skal dermed ikke bare igen én due diligence, men to due diligence-processer. Uden for ganske ja. få måneder. Ja. Alt det mænd, I skal til at justere altså virksomhed, ændre ejerkreds, gøre klar til programmet, rent faktisk bliver sendt i fjernsynet, ja, ja, ja, ja. Det er, ja. nyt website, alt. Ja, det var noget af det vildeste, tror jeg, vi nogensinde har prøvet, og jeg er heller ikke sikker på, at vi gør det en gang til, øhm, fordi vi rejste jo penge de her to steder samtidig, og finder jo frem til de rette fem, det skal være for Keystones. Og så var der jo Jakobs team, Jespers team, så havde vi selv i forvejen også øh, fire investorer, og øh, alle har jo også deres egne øh, teams og advokater. Så øh, vi startede jo en dobbelt omgang af due diligence, hvilket var øh, vanvittigt, for at sige det som det er. Øh, det var rigtig, rigtig hårdt. Selvfølgelig var der al den her indsamling af materiale og sådan noget, som man kan give selvfølgelig til alle, ja. men der er rigtig, rigtig mange øh, mennesker, der gerne vil stille spørgsmål, og som skal have svar, og som alle sammen skal have svar hurtigt. Og øh, når man så ligesom bliver enig om, at øh, due diligence er godkendt, og alt ser godt ud, og vi har styr på vores ting, og det havde vi, hvilket var rigtig godt, øh, så starter jo alle øh, de juridiske dokumenter. Så øh, der har været en stor mailing mellem alle parters advokater i hele efteråret. For når der er en advokat, der kommer med en rettelse til noget, så skal de andre advokater godkende det, Og der sad vi så som mailer mellem alle dem her. Og som jeg også lignede at sige her, før vi startede, der, det føles lidt ligesom at gå tur med 10 hunde samtidig, som løber i hver sin retning. Ja. Det, var, det var ret vildt, og så samtidig skulle vi have styr på driften, øh, sørge for, at boksen bliver sendt ud hver måned, svare kunder, øh, gøre alle de her ting, vi plejer, samtidig med, at vi er i gang med at forhandle med 10 investorer på en gang og alle deres advokater. Det lyder en lille smule voldsomt og tidskrævende det ja. var meget, hvordan, meget tidskrævende. Hvordan i alverden finder I energi, og, og, og hvordan bevarer I fokus, som du siger også, Camilla, på, på forretning? For I skal jo, jo passe pas på driften, I skal jo stadigvæk passe på forretningen. Er det her, det lyder som et fuldtidsarbejde i sig selv, det du lige beskriver? Det var det, ja. Ja. det var det. Vi ja. har øh, arbejdet selvfølgelig, det er ikke nogen hemmelighed, at vi arbejdede i døgndrift hele efteråret. Øhm, også fordi, at vi jo så også laver forberedelsen til programmet og køber ind til det, og laver alle optimeringer på hjemmesiden, og gør klar til den trafik, der potentielt kommer. Og jeg tror, at Mike, og Milla er rigtig glade for, at vi i den her proces også er bedste venner. Fordi det har bare virkelig gjort noget for os, at, at vi er hinandens største støtter i alt, både privat og også i firmaet. Og jeg tror, det er derfor, at vi også godt kunne gøre det her. For det var rigtig hårdt i fire måneder i træk. Men vi er rigtig gode til at snakke om tingene, og anerkende, når der har været en hård dag, og så er vi rigtig gode til at hjælpe hinanden, når det brænder på. Det kræver jo også, at I er ret enige, hvad jeg tænker, blive jeres venskab eller partnerskab udfordrende vejs? Er I sidder her begge to og ser vi er meget og er åbne. rigtig glade ud? Okay. Vi er ja. meget åbne, så hvis der er nogen, der har noget, der trykker. Så, så siger vi et højt, altså så vi kan snakke om det i fællesskab. Æ, det vil været gode til lige fra start af, og så er vi tilpas forskellige til, at vi faktisk bliver enige til sidst, fordi der er en af os, der har en hat inden for det område, eller det sidste ord. Æ, og hvis vi er uenige, så trækker vi andre ind i processen også. Så det er rimelig så, let at blive enige. Så er det er ja. lidt afhængig af, hvilket område man er ansvarlig for, så har man det sidste så Måske lidt store. en veto, kan man sige. Ja, ja, ja det, det har vi, vi aftalt. Ja. Okay, det har <laughs> vi været ret enige om. Og så, ja. at, uh, vi har også lavet en aftale fra starten om, og specielt også nu, når vi kun er to tilbage, at uh, forretning er en ting og venskab er noget andet. Så vi kan, sagtens, uh, vi kan sagtens diskutere, være uenige og at bølgerne går højt. Men når vi forlader mødelokalet, så sidder vi også og drikker kaffe sammen bagefter. Men Camille, det lyder jo rigtig fint, når man sidder og siger det højt. Ja. Det, uh, men derfra at sidde og siger det og blive enige om, det skal vi kunne, til rent faktisk at gøre det. Altså det der med at bare at lægge det, og så sige, nu bliver vi veninder, og så er vi først partner igen i morgen, -agtigt. Det lyder jo nemt, når du siger det, men hvordan mestrer man det her, med at skille tingene ad og har taget fire år jo. Altså vi, vi, fra vi startede, så har det jo været en udviklende proces for os, også at skære privatliv over på, ja. øh, og ikke at blande det så meget ind i forretningen, som man måske også nogle gange gør. Øh, så vi... Altså det er igen den der åbne dialog. Vi snakker virkelig om alt. Altså hvis der er noget, så siger vi det højt, og så snakker vi lige om det. Og så finder vi ud af, hvad kan vi gøre ved det. Og hvis der er nogen, der går sure hjem eller noget. Det er meget sjældent. Altså jeg vil sige, vi snakker simpelthen bare om det. Vi er, jeg tror, noget af det vigtigste i mig og Camillas relation, det er ærlighed. Og det er, vi, det er uanset om det er en hård ærlighed, der kommer. Fordi det skal vi også kunne sige til hinanden, fordi vi gerne vil bevare øh, venskabet. Og partnerskabet, vi er blevet enige om nu, at nu er det, nu er det os begge, der går hele vejen, og øh, så skal vi også få det til at fungere, og det gør vi så også alt for, at det kan, og det indebærer øh, at være meget ærlige over for hinanden altid, fordi vi jo for alt i verden gerne vil være venner hele vejen igennem, og øh, jo faktisk egentlig også sådan lidt perifært i familie nu som ja. lidt langt ude. Okay. Ja, den er også langt ud. Ja, ja. ja. Fand, fandt de så ud af det pludselig, eller? Nej, det er Camilla, er undervejs i Ladybox, blevet kærester med min svigerindes storbror. Ja. Ja, så det er lidt langt ude, ja. Ja, så vi har, ja. så vi har den samme svigerinde, okay. faktisk. Ja, lidt langt ude. Ja, det var det. Ja. Har I, nogen af jer, nogensinde været i tvivl om, det var det rigtige, I gjorde. I har været i gang i fem år, cirka nu. Ja, ja. Og det har virkelig haft sine sin downs, men også sine ups, kan vi så heldigvis høre her. Yes. Det har været hårdt arbejde. Det har det. Er der nogen af jer, der har været tvivl? Puh, altså jeg vil sige øh, nej, ikke med rejsen. Man lærer simpelthen så meget, så øh, der er nogle dage, der er så hårde, man næsten tænker, nu nu lukker jeg det bare, altså ikke, simpelthen ikke mere. Men så kommer man lige over det, og så tænker man, hold det op. Jeg lærte godt nok meget den her proces, det skal vi have mere af. Så jeg tror, vi er meget opmærksomme på, at så længe vi lærer noget, og så længe vi er opmærksomme på hinanden, at det går en forkert stress, så, øh, så vil vi ja, køre så, det på evigt. Så det er dejligt at høre det sige det højt også, Camilla, for det her med gang med at sige, nej, ikke igen, nu lukker jeg det bare. Ja. Nu er det simpelthen for hårdt. Og så i stedet for bare at trykke på den røde knap så og gøre det, så lige siger okay hvorfor er det, jeg har det sådan? Mm. Og så ligesom finde ud af, hvad vi trods alt lykkes med. Ja, præcis. Jeg taler selv i en anden podcast om, om noget, jeg kalder The winbook. Altså, hvis ja. du en gang om dagen bare kigger tilbage på dagen siger, hvilke sejre har du rent faktisk haft? Fordi vi går glip af så mange wins. Ja, det er rigtigt. Og som du også sagde, Camilla, P, der er kommet over så mange udfordringer på vejen, så mange nej, at man skal... Se, se bort fra ja. for det enkelte hjem, ja, man så får, så man bliver nødt til at være lidt hårdhovedet, man bliver nødt til at se igennem fingre med, at når nogle gange kommer de der følelsen af, man er lidt stresset, uha, hvad kan jeg så fokusere på dig godt? Hvad har, hvad har jeg lært i dag? Eller hvad har vi fået udviklet af forretningen i dag? Eller hvor skal vi hen i morgen, for at vi får udviklet forretningen? Altså lige se fremad og kigge tilbage, hvad, hvorfor gør jeg det her? Motivere sig selv en smule mere. Ja fordi nogle dage er bare hårdere end andre. Nogle uger er også hårdere end andre. Nogle måneder kan være hårde i ja. <laughs> Men der kommer også de gode måneder, uger og dage. Det er godt at sætte ord på, fordi der er en, der kan gå på vandet. Nej, det er der ikke. Og det, ja, igen, så handler det jo om ligesom også at prøve at fokusere på de gode ting, for der er mega hårde perioder, hvor man godt kan sætte sig ned og tænke, øh, er det her virkelig det værd? Men jeg tror også mig og Camilla, vi er rigtig gode til at fokusere på de positive ting, og vi jo stadig synes, det er sjovt og lærerigt, øhm, og vi elsker udfordringer. Og at selvom man har haft ni udfordringer, når den sidste sejr så kommer, så har det også været det værd. Og så har vi også, vi husker også lige at gøre hinanden opmærksom på nogle gange, hvor heldige og privilegerede vi faktisk føler os, fordi det har altid været vores største drøm hver især, at have vores eget firma og at kunne leve af det, vi elsker og det gør vi, og vi han slet ikke kunne drømme om det team, vi har i dag, øhm hvis vi, du havde spurgt os for fem år siden, om vi nogensinde skulle have et firma sammen med Jesper Buk, Jacob Riskov og Medina, og alle de mega kul cool investorer, vi har med ombord, så ville jeg have sagt, at det var den største løgn. Det kommer aldrig til at ske. Det kommer aldrig til at ske. Æh, så det, også nogle gange, altså det har næsten nogle gange været lige med at sætte sig ned og nærmest lige nyde sig i armen, fordi det er bare så fedt. Og det er så fedt øh, at være en del af det team, vi er blevet en del af. Så det er vi også sådan rimelig gode til at minde hinanden om, når det er det hårdt, at øh, wow, prøv lige at prøv lige at se, hvad der er sket de sidste seks måneder. Ja, det har været hårdt, men Medina er kommet ind, Jesper er kommet ind, Jacob er kommet ind, der er vækst, øh, der er sket rigtig mange gode ting også, og det er det, vi er de gode krise, til. krise, krig, corona. Mm. Ja. Folk bliver presset på deres faste omkostninger, vælger mange folk, vælger nogle abonnementer fra, men I vækster midt i, i den tid alligevel. Ja. Det er jo også interessant, fordi det er jo, det er jo også det, vi hører nogle lørende sige, fordi folk bliver presset på private økonomien, så går de egentlig ligesom og siger, hvor mange streaming skal behøver vi egentlig, og Præcis. hvilke abonnementer har, hvad er der nogen af dem, vi kan så osv. Ja. Og, og selv i den tid, så vækster det. Jeg tror også, det er fordi, det man jo faktisk nogle gange ikke tænker over med vores koncept, det er, at vi er egentlig jo et sparekoncept. Fordi hvis du går ind i uh, Matas eller Magasin eller nogle af de andre steder, hvor du køber dine beautyprodukter, og du har 200 kroner, så kommer du ikke særlig langt. Hvis du vil have et produkt, et godt produkt, så kan du måske få et produkt, måske kan du få to. Hos os, der får du fem produkter i hvert fald, så du sparer rigtig mange penge. Når du får en boks hos os, så sparer du mindst 70% på de Men produkter, du får. Men I skal jo også balancere den kommunikation, tænker jeg, fordi det er jo, det er jo luxury products, som du siger, det er jo forkægelser, og det er, det er personlig luksus i i, i at man, man får par mange. Samtidig så skal man også i tale til, hvor mange penge man sparer. Nogen, så skal man jo også sige, at jeg sparer, men det er også luksus. Og ja. den kommunikation skal man jo balancere, fordi folk Jo mere jeg sparer, jo mindre luksus, tænker folk. Men her, der gør der noget godt for dig selv. Og spare penge. Hvordan Præcis. balancerer man den kommunikation til sine kunder? Jamen, det handler jo også om at fortælle, at øh, selvom at der er energikriser og, øh, og krig og corona, stopper du så med at bruge ansigtscreme. Stopper du så med at bruge mascara, når du går på arbejde? For det gør du jo ikke. Øh, så hvorfor ikke få det det sted, hvor det er billigst? Mm. Så det er jo egentlig det er jo gode produkter, og vi er, jo, vi er jo faktisk sådan en form for marketingkanal, som viser de nyeste trends og øh, en masse forskellige brands og fra hele verden, øh, og med til at sådan åbne øjnene for folk i forhold til at prøve nye ting og finde nye yndlingsbrands og yndlingsprodukter, øh, for hvis du skulle prøve hele udvalget øh, inde i matos eller Magasin, så bliver det en dyr fornøjelse. Relatel er teleselskabet for de små. Med Relatel får du en erhvervstelefoniløsning, der dækker dine behov lige fra startuppen til virksomheden i rivende vækst. Du kan få et hovednummer til 0 kroner, og med Relatels omstilling kan du sætte åbningstider på og lave velkomststilsen, så du får en professionel facade, når kunderne ringer til din virksomhed. Du kan også få et lige til mobilabonnement med færre priser, stærke udlandsparker og 5G. Over 22.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se relatils bakker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk. Kan man sige, at faktisk i en af de, de positive historier, øh, hvis man kigger på corona, energikrise, krig, at det på en eller anden måde har hjulpet jer at hjælpe folk, med at få mere luksus i deres liv, og egentlig fokusere på den her abonnementsordning, som siger, det er en god måde at spare penge på de ting, jeg skal købe under alle omstændigheder, plus at jeg måske kan prøve en ny produkt, der ikke andet eksisterede. Så midt i alt det her, har jeg navigeret, og det har faktisk hjulpet jeres forretning. Er det forkert at sige? Nej, det er det ikke. Og, øhm, og den her del med personalisering, det er nok også en del af det, at øh, der er nogle af tingene, som vi udvælger, men at du faktisk jo også nu selv har indflydelse på nogle af produkterne i boksen. Ja. Så vi laver jo den her øh, valgmulighed hver måned for vores medlemmer, øh, som er blevet taget rigtig, rigtig godt imod, og som har øh, højnet øh, kundeloyaliteten endnu mere, end den var. Øh, så jo, det kan man godt sige. Camilla, kigger jo på dig nu her yeah. også. Det altså, er netop det her med tilbage til, til jeres indstilling og måden vi arbejder med hinanden og holder hinanden op. Og ligesom at en gang mellem, så har jeg bare lyst til. At, eller det er så et stykke tid siden, men man har haft lyst til at bare lukke det hele, og så gør man det heldigvis ikke. En <laughs> smæk med computeren, ja. <laughs> men jeg læste det her, vi snakker lidt om optimisme inden og realisme og sådan nogle ting. Mm. Kan, I, kan I spejle jer lidt i den her, at, at optimister er ikke folk, der nødvendigvis er glade hele tiden. Det er bare folk, der selv når tiderne er hårde, er overbevist om, at bedre tider kommer. Ja. ja, det er jo en sjov pointe. Kan okay, I spejle den? Fordi jeg ligesom accepterer, at okay, vi behøver ikke høre rundt med hænderne, når der overhovedet være været jublende hele svært tiden. Og han får sadet på nogle ja. gange, så man kan jo godt have udad til ikke uh, smile som sådan, men at have positive tanker omkring fremtiden. Det er rigtigt, det er den optimistiske tænkemåde i hvert fald. Er det ja. fordi, I har fået endnu bedre styr på en meget ledende spørgsmål? Er det fordi, I har fået endnu mere styr på jeres ligesom at sige Fundamentet, basen for jeres virksomhed er så meget på plads, at I har givet jer selv noget mere frihed. Til at navigere i forhold til produkter, fleksibilitet. Vi har opnået en større økonomisk sikkerhed. I har fået flere investorer. Altså, I står mere solidt nu. Det er rigtigt. Vi, vi med... står helt klart mere ja. solidt, ja. Øhm, men jeg tror også, at noget af det, som jo er i den sådan, mentalitet, Camilla og jeg har, er, at vi faktisk også generelt har rigtig mange idéer. Mm. Så øh, selv hvis der er en periode, hvor vi ikke vokser eller hvor det står lidt stille, øh, eller der sker noget negativt, så har vi så mange idéer i banken og ting, vi gerne vil udvikle, at vi altid kan finde inspiration til at gøre noget nyt. Så vores koncept udvikler sig også løbende. Det gør det, og nu, nu er det dig, Camilla P., der taler jeg synes, det er dejligt, du siger, at vi får så mange idéer, fordi det er en Så sagde jeg, hvem er du? Jeg ja, er den kreative, jeg er hende, der får alle idéer. Du så så jeg her, du er. Det er meget inkluderet, ligesom jeg er. For jeg er så også dig, det du sad og kiggede. Men, men det gør I jo også som Lady Det er rigtigt nok. Det var bare fordi, du selv lige sagde det inden. Ja. <lødige> så det er meget inkluderende ja. uh, her. Fantastisk. Hvordan får man en aftale med Medina? Ja, øhm gør man jo ved at faktisk række ud til hende og øh, tage en snak med hende om, hvad hun gerne vil, øh, og øh, hvad hun synes om konceptet. Og det jo handler om, at øh, både at sende produktet til hende, lave hende få oplevelsen, og øh, at prøve at komme i dialog med hende, eller finde nogen, der kender nogen, der kender nogen. Og det er sådan, vi fandt frem til øh, Medina. Øh, det er ved at finde ud af, kender vi nogen, der kender nogen, der kender nogen, og det gjorde vi. Altså netværk, ja. Som er villige til at tage det videre. Som at åbne dialog med ja, ham. Ja. Præcis. Ja. Og hvilken øhm. aftale er det, I lander med Medina? Jeg jamen, ved ikke, for meget kan fortælle om den, selvfølgelig. Men. Jamen, Medina indtræder jo i sommeren 2022 i vores ejerkreds, øh, og får øh, 10% af vores virksomhed. Og øh, jeg indtræder jo som investor, og, øh, og indtræder jo også i en rolle, som ikke kun er investor, men som jo er at være ambassadør for Ladybox og repræsentere os og vores produkt. Øhm, så den del af aftalen med hende, den handler selvfølgelig også om, at hun skal være med til at få Ladybox frem i medier og på sociale medier og, øh, og alle de her ting. Så det er selvfølgelig lidt anderledes end en øh, normal investor, hvis man kan sige det. Hvad er det, hun ser i? Fordi Medina er jo ikke er, er frøken eller fru, er det, eller fru, hvem som helst, der er hun jo ikke. Så. Nej. <laughs> hun er meget, meget der, ja, det må man sige. Hun, er, hun er meget privat, hun er meget af sig selv, hun har sin, sin egen stil, og hun mm. er et, også enorm modig jo. Ja, Ja, hun og så er siger, så god. Og de vi det er har... lige præcis ja. det, hun ja. er så cool, hun er okay. så modig. Det er jo det, der lige præcis tæller ind i vores ånd i hvert fald. Ja. Hun er sådan ja. et overmenneske faktisk. Hun er så vild at være sammen med, fordi hun er så kreativ på en helt anden måde. End... Vi kommer selv jo fra en rigtig businessverden og uddannet fra CBS og... Øh og sådan, har mange, mange, øh, meget den samme baggrund som mange af vores investorer, og også den her forretningsbaggrund, øh, hvor at Medina jo er fuldstændig anderledes, og den energi, hun bringer til bordet, den er bare for vild. Øh, det er, jeg tror, at vi blev meget overrasket, da vi sad i rum med Medina for første gang, over hvor vild en kreativitet hun har, også forretningsmæssigt, og øh, hvor mange hun, jeg tror hun kom med... 10 idéer på det første møde, vi havde, til ting, vi kunne udvikle og ting, vi kunne lave, og nye vinkler og måder at se tingene på, og det var faktisk bare rigtig vildt. Og så, og så var der et personligt rigtig godt match, for det er også noget af det, vi synes, der er vigtigt, når vi har nye folk, der træder ind i virksomheden. Det er, at vi skal synes, det er sjovt at være i samme rum. Vi skal synes, det er fedt at komme til møder. Og vi havde tre timers mega sjov og snak og dialog med Medina første gang, vi mødte hende, og det var jo selvfølgelig med til, at vi alle sammen syntes, det var en god idé. Jeg kunne godt tænke mig, at være med på de der, de der møder. Altså, du har Jesper Buk, jeg har Rigskov og Medina, og så ja, jer, plus jeres andre i min som jeg ikke kender ved navn. Ja, ja. Det må være nogle sjove møder. Spændende møder engang. Men. Ja, men det er det også. Det er, det er en helt familie nu. Ja, ja, det <laughs> det Lad os lige spole 5,5 år tilbage. Ja. ja. Som du selv var inde på før, Camilla. Hvis der var nogen, der havde sagt til dig, at du om fem år vil sidde i bestyrelse med Medina... Jesper Buch og jeg Riesgo, blandt andre. Hvad så? Så havde jeg simpelthen ikke troet på det. Det tror jeg, at for fem år siden, der ville det overgå min vildeste fantasi. Fordi vi sad også hjemme i stuerne nær Søløvens Hule og tænkte, ej, bare det kunne være mig en dag. Fordi Camilla B. og jeg altid har haft en drøm om at have vores eget selskab, men jo for fem og et halvt år siden ikke havde det, og ikke havde ideen til det. Så det var kun noget, man kunne drømme om. Faktisk, Så det er alt det, der er sket for os de sidste års tid. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse, og det er også derfor, det er så fedt at være en del af stadigvæk. Og så have en ambassadør som Medina. Ja, det er fedt. Har I overvejet en mandlig ambassadør? Det hedder jo Lady Box. Mm -hmm. mm. øh, vi har ikke overvejet en mandlig øh, ambassadør, men det har også noget at gøre med, at det her koncept i hvert fald ikke endnu har fungeret super godt til mænd. Vi ved, der er nogle opkomming øh, i branchen, der er prøver det af, men øh, tidligere i hvert fald har det ikke fungeret så godt til mænd, fordi deres købsadfærd er så meget anderledes end kvinders. Jamen jeg tænker på, at derfor kan man da godt have en mandlig ambassadør, der taler, om, taler til, ja. jo, jo. Der, der som mand taler om, hvor fantastisk er, selvom han måske ikke nødvendigvis bruger produkterne eller alle produkterne selv, men stadigvæk er ambassadør for, hvorfor det her det er godt, og hvordan det gør. Ja, jeg tror at lige nu, der har vi meget fokus på, at Medina, det er vores ambassadør, og det er hende, vi har valgt, det er hende, vi har en god kemi med, og alt det godt med hende. Så lige nu, der kigger vi igen i en godt ambassadør. Det... Godt svar. <laughs> <laughs> <Lukket> ned. <laughs> nej, nej. Ja. Kommer vi til at se en gentleman box? Ikke nu, Der er simpelthen for mange andre idéer, vi synes er sjove at dykke ned i inden for den en eksisterende bokskoncept. Uh, der er mange sjove facetter af det. At lave en, en, en boks, der også er til for eksempel mødre det har vi talt om. Hmm. Uh, så der er mange, der er mange muligheder uh, inden for vores eksisterende målgruppe. Ja. Så det kigger vi lige lidt nærmere på. Men der på holder på. I til? Ja, ja, det gør vi. Det ved vi mest om, faktisk. Uh, Men I har jo lært så meget de seneste fem år. Ja. ja, det har vi. Altså ting, som I ikke anede i. I skulle vide, <laughs> eller kunne vide, eller man... Man, man burde altså, der var vide, <laughs> Nu sidder I her, altså to hardcore businesswomen. Det må jeg godt tillade mig at kalde jer, ikke? <laughs> jo, det må du vi gerne. Tage. Derfor, der er ikke nogen, der kommer efter mig, når jeg siger sådan. Nej, det, det gør vi i hvert fald ikke. Ja. Nej, det vil jeg heller ikke Æm... sige. <laughs> det var da sødt. Jamen det med det der, hvor man skal fjerne kønnens af businesswomen. Det ved jeg ikke om. Man kan Nå. også være en businessman, ja, ikke? Så, så, business, ja. Ja, det, ja. Det, det ser vi ikke noget galt i. I har ingen, øh, nej. Det er i hvert fald positivt med. Nu sidder I her, på fem år er I vokset, og er blevet det, jeg er blevet i dag. Hvilken beslutning har I, har, I, har I truffet, som I, I måske mest har fortrudt? Uh -huh. Og oh, det er et godt spørgsmål, Æh, fordi man kan sige, at helt, helt generelt, så laver man mange fejl undervejs, og det har vi helt klart også gjort. Æh, deciderede forkerte beslutninger. Æh, Nej, bare en beslutning, vi nok... I, den I her mest fortrudte har truffet. Måske den, vi har besluttet ikke at æ, træffe, faktisk, æ, så meget at outsource lidt hurtigere. At vi troede, vi kunne tage hele driften selv ja. med et fysisk produkt. Æ, der ligger nogle ting i, at man ikke ved, hvem der skal lave ting for en og fralægge sig ansvar for den sags skyld. Det, det kunne vi godt have gjort lidt hurtigere, så det var mås måske, at vi æ, hvis vi kunne gøre det om igen, ja. så havde vi nok gjort det lidt hurtigere. Jeg tror ja. ikke, vi fortryder det, fordi nu ved vi jo alt om også at pakke selv, øh, have vores eget lager, lille lager. Ja. Og men øh, men det, det, det, Hvis vi lavede noget nyt fra start og kigget tilbage på det, så havde vi gjort det lidt hurtigere fra Læggers ansvar. Og gav de over en lille smule for meget? det. Ja, der ja. er nogen, der er dygtigere end os til ja. alt, hvad vi laver. Det skal man også bare kende. Ja. Og det handler jo også om det. Og det har måske også været en af fordele med at få uh, dygtige folk uh, knyttet til sig. Ja. At der er flere, der, der kan noget, som I ikke kan, eller er lige så gode til, så I kan fordele de her ting. Ja, okay. præcis. Okay. Hvad kan vi forvente at se fra Ladybox i fremtiden? Jeg prøver jeg bare en anden vinkel, kan I godt høre det? Ja, ja. Det <laughs> Jamen, vi har så mange ting for tapetet, og øh, vi kan selvfølgelig ikke afsløre alting endnu. Øhm, men vi fortsætter jo med selvfølgelig at forbedre selve boksen, og øh, lytter rigtig meget til vores kunders feedback, sådan vi kan lave den bedst mulige beautyboks vi fortsætter med at udvikle personaliseringsdelen, og har jo testet nogle forskellige ting af, både i forhold til, at vores medlemmer har valgt mellem produkter, men også, at de har valgt deres egen emballage. Og vi fortsætter i den udviklingsrejse, og øhm, så kan det være, at der kommer nogle add-on abonnementer undervejs. Nu må vi se. Ladybox ja. International? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, det kommer. Det kommer. <laughs> okay. det kommer. Det kommer. Ja. I har jo kastet over et marked, som mange vil betegne som, som rødt et eller andet sted, ikke? Jo. Uh, det er beautyprodukter for det første. Det er bare abonnement. Uh, men I har jo, I er jo lykkes alligevel. Hvad er det, der gør, I lykkes i et, et ret rødt marked, hvor der er jo nogle meget store spillere derude også? Det er helt korrekt. Der er mange store uh, beauty virksomheder, Der er jo faktisk ikke særlig mange i Danmark, der laver præcis det, vi laver. Vi har jo faktisk primært en stor konkurrent i Danmark. Uh, og så kommer vi jo lige hældende. Så øh, selvfølgelig er der stor konkurrence i beautyverdenen, men der manglede jo den boks, som vi har lavet, fordi vi jo er selvfølgelig en blanding af, hvad der eksisterer i forvejen. Men personaliseringsdelen, den manglede i markedet, og det er den, vi gerne vil have frem. Vi vil gerne give den endnu mere personlige udgave af en beautybox. Så det, I ved at udviklet, eller for ikke ved, det, I har udviklet, netop det, vi talte om i starten af episoden, det her med, hvordan man man, man at ændre på sin logistik. Mm -hmm. øh, og det sig til, til, til webshop og sin abonnementsløsning for netop at komme jeres kunder og abonnementer i, i, i møde, så folk netop kan pick and choose ja. på stort set alt. Meget fleksibelt, ja. ja. øhm, Det, I har skabt, det er vel unikt. Det er måske i nogen optik noget af det mest værdifulde i jeres virksomhed, det må man sige, altså det kræver i hvert fald eller det er bedst, hvis man har fået det etableret fra start, ja. altså fra man lancerer det projektet til lageret og alt der omkring også følger med på samme øh, toner. Hvis man er en større virksomhed der skal til at lave om i lagerlogistik på nye løsninger, der kommer til at være øh, på webshoppen eller om det er personalisering for eksempel, så bliver det svært. Altså så bliver det meget kompleks øh, ændring man skal til at lave. Så. Og den erfaring har I jo nu. Vi ja. har bygget det her system op. Vi har, har en organisation, der kan håndtere det, fordi det er jo tit, når man går ud og, og kopierer andre, så, så man siger man altid, at man skal drive sig af the big why. Det er også ikke nok. Ja. Men, men nogle gange så kommer de ind og siger, at vi skal gøre det sammen. Vi skal gøre det, vi har styr på hvad? Ja. Og vi ved også hvorfor, <laughs> fordi hvis vi virkelig, ja. det, det, det, er, det er bare god business, det kan vi se på ladybox, men så knækker de jo halsen på hvordan. Mm. For de kan ikke se, hvad der er nedenunder. Mm -hmm. Altså det nede i maskinrummet. Ja, det virker jo så simpelt, så simpelt. Men... Ja, man skal bare gøre. Ja, ja, ja, det er jo bare lige. Ja, vi har bestemt jo ikke gjort konceptet uh, nemmere ved at lave personaliseringsdelen, men går mere op i at have et godt produkt og gøre vores kunder glade, end at uh, det bliver mere komplekst for os bagved. For det skal vi nok finde en proces for at løse. Så en del af den del var jo også nu her, når vi snakker logistik, at vi jo fandt ud af, at vores daværende lager ikke kunne løse opgaven. Og... Øhm, så må man finde et lager, der kunne, ja. og øh, det gjorde vi. Så øh, da vi lancerede personaliseringsdelen, der flyttede vi også lager til nogen, der kunne håndtere det. Så i stedet for at det kan ikke kan lade sig gøre i det setup, vi har, så siger vi, at vi tror stadig på det, så må vi finde løsning et andet sted. Ja. ja, og så se endnu længere frem, fordi vi vil gerne udvikle det yderligere. Ja. Og så skal de også kunne håndtere det. Vi kan jo ikke bare lige skifte nu. Det vil i hvert fald skabe lidt mere på styren, som så. så. Og jeg oplever, at det tiltrækker flere abonnenter, netop den her fleksibilitet, det tilbyder nu. Ja, den, den giver en god respons. Altså folk er glade for, at de selv kan få indflydelse på, hvad der er i produkter Og øh, det, ja. det var en af jeres bedste beslutninger, så. Du jo ja, om. Ikke? Ja, det er personaliseringen det har, det. har været vores suveræn bedste beslutning. Ja. Men måske også den, der var sværest at implementere. Også korrekt, ja, den klart sværeste også. Ja. Den, hvor man ikke kender effekten er det jo. Og ja. øh, meget svær at lancere. Der er jo ikke noget, der taler umiddelbart for, at man skal gøre det. Men man tænker, at det her det er trenden, og så må man satse, og det er også det, der gør os øh, forskelligt fra konkurrenterne i dag. Så det var en god beslutning. God beslutning, men en stor sats jo, fordi det, klævede, det krævede en lagerflytning, som er et stort arbejde, fordi det kræver mange lastbiler at flytte vores lager fra Roskilde til Nordjylland, hvor der er i dag, og øh, at få styr på al den del, og så har vi jo også haft udviklere til at sidde og lave al den tekniske del, og alt det, det sætter man jo i gang og betaler penge til, uden at kende effekten af det. Det er jo det, jeg tænker, det er en store investeringer. Man sidder ikke bare lige og fikser det her i, i, i Excel, Nej det gør man ikke. Nej, og første gang, vi skulle <laughs> sende boksen ud, det kan jeg da godt huske, var nervepigerne. Eller første gang, vi skulle vælge produkter, det var nok det mest nervepigerne. Har vi nok af de vi valg, vi nu engang har ja. tilbudt. Og, og kommer der der rigtig ned ja, i ja, de ja, person, ja. personlige æsker, ja. jeg tænker jo ja. ja. også. Ja. Jo jo, præcis. Prøvendt ja. dig <laughs> med de her pluklisterne og alt det der, ej, det var angstprogerende, men, øhm, men det lykkedes. Altså, det var faktisk til UG. Ja, det sad på kundetjerten en hel uge efter, og så tænkte jeg, det gjorde vi det gjorde vi ikke. Det var så <laughs> den første så gang, vi ja. Fordi når folk også, det sætter meget større krav til os, fordi når folk har været inde, og så også vælge noget, de gerne vil have, hvis de så ikke får det, så er det også en meget, meget større skuffelse. Ja. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at have styr på logistikken i den del af det. Og øh, heldigvis så gik det jo rigtig godt, og det går rigtig godt. Og folk er vilde med det faktisk. Vi har et godt lager, der er gode til at pakke. Ja. De æser de det, det gør de. De æser det, simpelthen <laughs> Sådan. Camilla B og Camilla P. Det har været en stor... Tiden flyver jo. Det er jo fantastisk selv. Så her på falderæbet et rigtig godt råd til andre danske iværksættere. Eller folk, der har en iværksætter i maven, men ikke er blevet det endnu. Det er faktisk at springe ud i det, fordi der sker jo ikke noget, hvis man ikke eksekverer. Og jeg tror, at det er noget af det, Mark Miller har været allerbedst til. Det er at tørre og springe ud i det og være ligeglad med, hvad omverdenen tænker om din idé, og om omverdenen ikke tror, det kan lykkes for dig. Fordi det handler om, hvor meget du selv tror på det, og hvor meget du selv har lyst til at drive det. Fordi så handler det om at komme ud over det første, Den første boks, vi nogensinde sendte, når vi kigger tilbage på den, så er det næsten skamfuldt også. <laughs> men, men man skal starte et sted, og det er faktisk det vigtigste, det er faktisk at tage springet. Og hvis man ligger på slagtebænken i løvens hule, og får at vide, at man ikke overlever to år, uh -huh. så yeah. prove them wrong. Ja, trods det nej. Ja. Lær af naret også Er der noget feedback du kan hente Noget konstruktiv kritik Tag det med Og så kæm for det ja Det skal nok komme Og det er jo den her balance Nu var ind på motivation også før Camille også Tidligere i episoden også og Motivation Netop det her med Når man møder modstand Modstand er jo energi ja. Det er bare et spørgsmål Hvordan vi bruger den her modstand ikke? Så, og, og, og det I jo fik her Det var en stor på trods af motivation ja, Så det, var det gjorde det på trods af hvad der blev sagt På trods af corona På trods af krig ja. På trods af at folk ikke troede på jer ja. Ja. så gjorde jeg det alligevel. Ja. Det giver jo bare en 10 gange federe følelse, når man står der nu. Ikke? Det er en fantastisk fornemmelse efterfølgende. Man skal bare holde ud. Så. Med det råd øh, og de ord her, så synes jeg, at vi, vi runder af og lader den stå ved det. Camilla P og Camilla B, tusind tak fordi I var med. Tak fordi vi måtte komme. var historien om Ladybox fortalt af Camilla P og Camilla B. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god på entreprenent dag, til vi lytte igen. Hej.